الالامين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اسالك الله علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا ارحم الراحمين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 ونضع الموازين القسط ليوم القيامه صدق الله العظيم ان جوه الجماعه فاطمه وناس صدر السعود تاكيرندرمن صدر سترونا ديج لو جمعه كان كوهر اولا نيوي طور تكوني فالي صوت برك 15 دقيقه نراها تشيرا كي ردوها تونس بهارمغول përshka që se me, inshallah, më i zhënë Allahu gjëllë gjëllë u uran, njëm dhe e të tipa të regulorës tonë, dhe e së dhe qira, këtu jemi. Në imë në gjumon e parë, masë mujtë madhë, mujtë është, mujtë Ramazanit, për të cilin Allahu gjëllë gjëllë u e lutëm edhe për e lusim, që ne dhe e musliman dhe gjithë umetit Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi sallam edhe ne dhe kabullë dhe e këtë bojnë që Allah që prej se kemi hinë atë mujë e dheri këtë ditën e fundit at <coughs> të ati dheri ditën e fundit të ati vurave, flive ative nëzantësave vëgë lë shkollës që për haran e par e provuën mujën më të lezëshëm i badetin më të lezëshëm të mujët Ramazalit edhe ative insha Allah allahu gjëllë në gjëllë u në sahifën e se vapeve dhe veta ja më shkun edhe ja vurun këtë i badet mërë edhe <coughs> Inshallah Smit e vegjr Për të cilët përme dhe ndegjume dhe I batëm edhe u takum me ta Se në këtë Ramazan ditë shkurt A gjirun edhe ato shtatë veqarët A gjirun edhe ato të fëshnjore Dhe një dit ati këtu Inshallah, Allah, më gjëllë dhe gjëllë Në që ki Ramazan këtë qenë Gërë femeli për ushtrimi në ative Se Ramazani hemen hemen ka dalë ka dalë e ka morë të poshën të ka vera, isha Allah, ashtë Ramazan, burë ushtrimi, për ditët e ative që i kanë me jajinu dharës, për i thomë të zërdi fjalë, për i thomë të zërdi fjalë, se unë mesin e Muhammad Mustafa, sallallahu aleyhi sallam, njërion për njështësi, shëjtoni e prit në dhisa kësi, e prit në ato kësi, ku a i ka dëshirë, që ashtëra monë rrugën, pra, mos në nd që kur dhalë Ramazan i verës, njerëzit e të tonë prakë lëhatër. Sukur shka, shka janë lëhatër dhe i kemi pak lëhatër, një nërë din një të haë verës, falu Ramazan, mësë falu Ramazan, e insha Allah prakë, për e lusë Allah u njënë në gjëralu u bashkë me juve për di pulë. Ative frive që a gjërunë këtë Ramazan, insha Allah ushtërolë për Ramazan i verës i të li ka se vafët e veçanta, edhe borave të cilë të falen këtë Ramazan, isha ola është burë dhe melë për ushtrimin e faljes në mozit kërsa është Ramazan On me ju dhe sot me gjëmatin ton dhe të hapi një tem për të cilën do të valohëm në ndosë ta pak nuk dhe kemi kohë me imajt si pas ligjeve të ligjeratave ton at disa gjumajan këtë tem për shkak se na me kalinin ton prej mujit Ramazanit kemi kalun mujit Shauan mujit dhe të cilën kemi dëshirë me vani lutjet e xhamatisë, lutjen për të cilën xhamation shumë moti, shumë hare tash nga ulemat e tonë informu, se e kemi një lloj borxhi me nimulir, me muin Shawal, me nimin e Yajaz vitave të Ramazanit, të cilët janë në konsiderata te Allahu subhane dhe zelaluhu, jazakallahu khair, me pagesë. Pra, në Islam jona paguën jamë vetë 30 ditë kanë kalu. Janë paguën me vetë 300 ditë ajërimin e paguën ditën e Kiametit. Eshet as koi vanga era prej neve, me i voga jas vitninin, kush vanga era prej neve, me i voga jas vitninin na fine rand keri kan far, nemui shawal ka far rasulullah alayhi salatu salam kan lehu ka som edher, ati i konsiderot ajrin imri, i konsiderot ajrin yeta. Trecin din ramazan, edhe xaqalle xaqreth trecin xaqreth, as to ashtuk tazicati ashtu, al bayram, kstu mari fulmot moti. Kstu krie zjet i inshallahu taala Allahun Gjellë Zheleluhu po e luësim që gjëmatë e jënë të ketë sabër edhe të gjash dita të të tësën e të konsideruot një ni vjetë njënim e për vjetë kështu nësha Allah kur dalim para Allahut para në ditën për të cilin sëtë jemi jemi përçakëtu të ibojmë disa biseda mas të iba vetit më Allahun Gjellë Zheleluhu nësha Allah me këllar në iben edhe pun të tona në ijat në ijatë në ijatë më të rritura se sa i بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله وجل سعله القرآن الكريم كفاً ولا تبا الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفنا حاسبا ماذا الظالم جماعة دارشم من بيت بيد بريدت وكره الله جل جلاله وتاكتم për la litë ka yvizta Allahu ashtaquar kur të dalin para ti për llogarinë tëu tre funeve që ndonjë natë tre funeve që ndonjë natë natip do vë nëo ndaui mوازين القسط نذكي زم كشuja te drejtës nذكي زم ka kana Allah jenzil alu kshuja te drejtës Shumë si ka prokur al-i kërimi nuk këtojnë pëshojnë për këtojnë në wazimë këtojnë pëshojnë pëshojnë në dhështë të mështët në dojnë në shëa Allah që më mirë Allahu e dinë se përsej tëllën pësh nëti pas i qëna pas dhët një vjetët e këmi menajtë pas dhët një vjetët e këmi menajtë para Allahu në kamë për logarinë tonë një ditë Allahu një më vjetë tonët inë Allahu tash e, një një vjetë tonë me kësi një të tazët një vjetë do të rrimë kamë për logaritë pulë a dhe ta Allahu një punë për i punëve të cilën do të abojnë do t'i dhejmë pëshojat për matjën e punëve t'juve edhe në salatud lë mundetë sënë sheja edhe në siguri e qimë për qimë se kur kujë as kujë për i juve nuk do t'i bëjnë zëlo pëshojnë do t'a dhejmë për tregu se në punojnë me drejt Edhe punë të juve a ditë, me drejtë do t'i notim, ka thonë Allahu Jelle Jelaluh. Talatugle muretësën shëjëa. Njeri u ka qëtë. Njeri u ashe interesuar me ditë. Mushtë e gjemi e nëra. Mushtë e gjemi e nëra. U ndoni bura. Mushtë e gjemi e nëra. Këtë punë me ditë, se dheri kadët shkojnë punë me ditë, që Allahu pas ka thonë, kërani kërim punë, do t'i këshirin me drejtë. بطن الله يقول عن الكلمة وَإِن كَانَ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلْ أَتَيْنَا بِهَا خردل في ناي سيبني. ناي سيبني إذًا ثلاثة. ني كوكر فين. خردل يسين نايس يباري تنفل إيصاد مدريشة ستين من رأسين الأواق نايسون ميل يباري تنسون ميل أحيث يباري كاكالي إذًا هات كالي كاكوكرا ثلاثة ني كوكر أشتي باري تنسون من جون تنسون ميل يسين يسين جون رابيسة خردل بطن Allah e ka marrë kibarin për shembull, për shkak të mas shumë të asaj shërbimit këtej botën, këtej njerëzve vin, pa marrë parash, kush ka i thënë zonërat? Edhe, edhe e ka marrë për para për, për e ka marrë për shembull, se as nga dornat i fillojnë vallenë ato këqërr në vogël, trafer për zonë për të vogël e ka marrë për shembull. Për më se të ka bë një punë, për i punëve edhe e ka për katvegjelia, as sa një kokrë melit A ditë natëshën që kemi me të mat punë, atë kemi me vu. Ka vonë të la më nëse një şeyë, për më sipër boda, për më sipër to angra hof. Si fikja joma se e ka kohën me fit, ka thonë, po pse? Pse pse pse bashkëndëlin e ka prur për shembull për ditën e dhamëtit. Pse ka zgëvla fuqë delexe po? Se nuk e fjal. Nuk e fjal janë nënë kërëbel e ka fjellë Allah unë korani kerim sërët Luqman e ka fjellë Allah unë korani kerim sërët Luqman tër njëgjoh tër njëgjoh shumë në ranësi edhe shumë ngosht e ligën dhe neve Luqmani i sëbë janë të vërtë ja bëlejja pësë qëra në nësë jetë pësë qëra në këshi la qëra në të dirit dhe dhe qëra në isa يا ابنية او ابن الابيان انها ان تكم اثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله مجانسة باتيح اكا تاكتو الله جل جلاله اتيش كمي هانجل اكا تاكتو الله جل جلاله من رونتي ني كوكر ميلة تيتك دا edhe është ajo në mosin e rasave të kodrëve më të njërë, është strenguar nga vërtë më të njërë në këtë botë ose është në qilë në nëllë ose është halë në salsit e të okës është e darë e caktuar për tjire tiki me hongë kështu i sa lukënori gjallë bratë a sa tiki me hongë nëse me zhitë fare por të duesh të strenguësh Pra as olën çelip për trejtie, do të thësh të dëshësh rregull, pra olën çelip për trejtie, do të thotë ti duhet të lajsh mas pulës. Ska islam pa pun. Ska islam pa pun. Allahu subhanallahu yjërin tortë t'i mëndon. Vuafuta Allahu subhanallahu zhile zhile pa pun nuk e don. Për shkak se Islami as në digjis ma i dhan për kaq jashtë, Islami as ibadet, po Islami as pun, pra edhe puna në Islami as ibadet e gjithë vetra, e gjithë vetërimin islam a Shqibadet. Pra, të duhet të angajorës për punë. Ate që aqë e caktume, të kemë e angerë. E mirë, fjala kërëtën, ka arë në ajotën e parën të të cilin këmina, këtu punë në ta, që për shoj ditën e kiametit edhe në një kokër të mailit që ka e të do kemi me morë. Se kështu? Ka arë në zhërët lukmanë e jajtë, a fjala në kërëtën, dhe edhe me në t Kur ishi ju në këtë botë, kur ishi në dy njo ju, a ju arru shumë mirë juve kër ju thamë na, se edhe një kokër melinë, se kemi da për juve këri me ongër. A, a ishte mira e punë, po? A ishi të knoxën në ate, se kjo punë shka ashtë, a e do që ju kiri me e futë në barku në juve, ashtë e faktuar edhe e garantuar. A ishi me këta të knoxën? Po, ishmi të knoxën. A ishi të knoxën në ate, se, a i badha, i të lidi, i a tha, i a dha, Allahu zhëllë në gjenalu dhëtsmi. Jadha Allahu zhëllë në gjenalu dhëtsmi. E në mërë dhëtaj. Për shkak se qeshën e ekonomikë e konsiderante se e ka dhëbët. Pa ti frik. Allahu zhëllë në gjenalu fa më së kërë frik, se keme hongër atë që ashtë e taktuar për ti e. Së kërë frik. A i shë pra, i kënoshër me këta po. Kur ke qenë pra i kënoshër me atë e se një këpër të mejnit në këtë botë që ashtë Dush me ditë atesë në esër ditën e kiametit për ate logarika. Njënja me qetërën barastesh në islam vinë. Njënja me qetërën islam vinë barastesh. Kër kam qeni knaqër me atesë që e kam shprizu, prej të mira dhe të allahu që në zëralu në këtë botë, duke me qeni pajtuar se për ate në të botë ka logaripra. Ka thonë, u anadau, el me wazin, el këst, el jove, el kiamah, كني مييفونا propre sola ditele che amet ta la thlam nafsu shay'a kurkui askui skamibo zalumi maivogel asani zarra asani kokor ta ni milis kemi milvodam kokui dofat kemi meino apuz medreit ta la thlam nafsu shay'a wa in kanat haddat min khardal erni kokor ben wa katha bina hasidin fa Allahu jalaluhu Ska nevoj me loë kokën shumë. Bolë jam unë a i logarusi. Bolë jam unë a i maj i drejti që me drejt ka me vëpru. Pre i kësaj fjallës me drejt këmi me avnod përkë. Gjëmate i musliman njerëzit në këtë bod në njëherë da në di pjesë. Njerëzit në këtë bod në këtë dhunjor da në di pjesë. Njëna pjesë pre i këtia jeti trutën fort. Pëse me drejt e qëtra pjesë këna qënë fort pëse me drejt. Kusht frigorë edhe kusht gëzohet nga kja jetë. Frigorën ata njerët se fëllet punët i kanë përzia me loj, loj, laj, manie, frigorën e kanë drejta mu frigu, se me drejt. Gëzohet edhe pajtojnë, rrë ato njerët të fëllet kanë qenë sinqertë gëtë botë edhe kanë mendua dhe kanë vetru vetëm mirë, gëzohet nga kja jetë shumë se e dinë që atë punë që e bonë anë e sërpa e gjejnësha, Allahu nuk të mabajka me hile. dhe riku dhe të shkojnë punë a farë dhe riku dhe të shkojnë punët nuk kam komis njegu sot gjëmotin dërshëm mirë po allahu gjellë në gjellalu dhe gjellë në shalu dhe rrë a tjo farë dhe të shkojnë punë ditën e lodarijës dhe të amërë obin e dhe në mësjetu dhe të rahmetit ati edhe dhe të jabanë me dhije një punë të të tëllën a pun, e patë bonë këtë vërë tërë dhe patë mësha prej ketë nj janë dhekja dhe së dit i kush Allahu Gjellë Në Gjellalu dit në kiametit dhe t'i fol në veshin e ati si lanë punën keqe e pa të bo si pa të tregu kur kuj ne e dinë se e ke bo për për t'a falim ne e dinë se e ke bo për për t'a mbullojnë unë gjennet kanë kujt njërë njërë një ka thonë pëse e në ketë Allahu Gjellë Në Gjellalu pëse se menë këta në kështu ndilë në plak a e dhe proj edhe ndilë Se Allahu nuk e mbili pra, jo! Allahu të në gilaru me pasdash, ta kesh qit në shashat keqe, pa e tërka respekt të vendari, që dhej shti t'i e si robnatin, nuk e zbuloj e laj, ma fi qituj, nuk e zbuloj e, ama ditin e kiametit sa nuk dhe t'nishoj ta thonë se këta ke pasdo, se hindjën ne pjetru, që këtë punin se kishin dit këto. Qa qka e patabon, se kishin par këto. الله جل جلاله فيا اطقم باه طام اليوم حين تنزل بره اطقم باه انشكروا قطا طام بلو انذروا الجماعه الله جل جلاله وجل سعله القران الكريم كفوا ونضع ويضع ووضع الكتاب ولو وضع, وضع الكتاب وطرى للمجرمين مشفقين Nga do të hapim libërin e bitës kiametit, për fjallën libër për të të të në ulemot, ka zonë komentatorët e kura një kerimit ka zonë mendime të ndryshme, se shka është ke fjalla kitab në keta jetë, a është fjalla peshoj, a është fjalla libër e të la i përpshim të të kejme, a është fjalla nëzë, a është për qëllim shumë si, përësën të eta, dat, të dhërën dhërën dhë të të të të të të të të të të të të të ku keme i jëzuti e në punët të tua, të tua të unë të mija. Wa u dheja lë kitab, me në nëzirën e këti libri, të rërhinit Allahu gjëlle gjëlelu dhëtë në ekrametit. Me një harë nuk ka futë Allahu në nësë këti, kësa i fjale, edhe dhe qëkajt qëtër qëtër sen, fa fa, wa sara lë mëgjrimine, mëshmikim, fa, kriminalet, Kriminalët Allah i mroin këtrat frikë nga vafat, të cilët ti më shaf mrinë, edhe në ndëjshin, në doshta do të kalojnë në një mënyrë, po i mënyra ashtu, që shkalojnë kët botë, në formet të shatëta apo në formet, në lavat apo në formet, ju fsinë me çanta, do ndëjseva jepu Allahu subhanehu vejellahu, duke e prit në ditë të zgjimit vetin kënd, a do të ndo, do ndo, a jemi jo sigurisë do ndo فالله نزل جل عليهم ورضى الكتاب نادوت ينذر بليبرن البوندجيو فرا دخيا و افرين ليبرن البوندجيو فرا فمن من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا افيج دافيا ينذر بليبرن كان ازيا لوغاريا في دكيات اليت واما من اوتي كتابه وراء ظهره افيج دافيا يا فيم ليبرن مله زورا اي كا سبينا فسوف يدعو صبورا a i njeri ka me kërku një loj, rukdalje prej rukdaljeve të përmunchme, prej rukdaljeve të sinet, a i me ndëm me dretën se dilet, përshka këse kër i ka bot disa kriminaliteten këtë bot, a shë përbina përmet mënirave të saj dënjohë, e ka dal për i garriqeve, ka dal në përmet birave të shtetjeve të saj dënjohë, edhe akur kalisë në ndonë se edhe ditë me kiametit si gardin që edhe kësi hojt kartë garo dhe mishkej me kalu për misoha që mundur Allahu të lezirani u të jo në këtë ditë ashma si nxanë kjo asaj që kjo atëre asaj nuk i nxanë fare dalimi a shumë i madhë u hame gugubë e alkitra bufatar al-mujrimi në më shpikin në më mati të friguar të më ronën nga dhe primi i vetë tan rrola do ta hi rruara ja pjesa e trupit të filit e kishi thirrni ditpedit nga Lanagefi i cili e kishte thirrni ditpedit me veprou kriminalisht Allahu subhanehu ve teala hu subhanehu ve teala sa sa dashmeja cila te cilase pate i kaluar nuk te i kalohet se kjo tu tas do të nivite do të krihin kom u gwarin do ta vrasim me të drejtë edhe kokrat e nëlit do të çesim peshoi edhe ato do të shihni çka keni vepruar por mosu tu ngjo mos i marr Mëske një frigoj njërë së ndërshëm Se edhe mu i ramagarin qatë pejzot në hot Edhe se vapi i muri që u bo Edhe hajnë atë pejzot në hot Edhe se vapi i si firin qatë i do të botët Edhe se vapi i ftarin qatë i do të botët Edhe se vapi i në mëndin e qatë i do të botët Mëske frigoj sinë qërë Mëske të të për asaj dite Mëske i edim letën se i e i sinë qërë Edhe ato gratë mëske në frigoj se edhe ato se vakët e pregaditje dhe ati si firit kërë plinë sinqerë edhe ajë motët qëto. Më s'ken frikë ato se me pregaditje ja e iftarit edhe ajë motët këto. Më s'ken frikë ato se edhe nderi i burrit që a ditë kërtutën ato edhe ajë motët ati. Më s'ken frikë ato, më s'ken frikë fare në të janë të sinqerëta se edhe roja e shtëpijës edhe patëri e zburit, edhe morja, le së re ati me dalë prejshpije, edhe ajarë diphtumatët edhe shumë ranëvel. Po kështë këtë frikë pra? Këtë frikë a jo grue e cila shëriatit Allahu Gjellë Gjellaruhu, jërle që i ka qitë. Këtë frikë a jo grue e cila me ndonë se kjo bot, ashtë bot në të cilin dëtjesim, në t'i frigohet Allah, ajo gruja atila ka dalë për shpil, i shpilë, burën t'a t'i të fare, edhe duke i dëson ajo, me një shtri të gëta të përbira të stizura nga sistemi të huja, e t'u datë me i tregu njërë në filozofit fatë edhe t'kallë, edhe filozofit mëgë, se un, edhe jem, jemi unë edhe burën jemi t'marën vash një are për gjithmonë, kushka dojë me shku s'ka gajle, se na jemi mërë mo një herë vash, edhe s'ka ma problemë. كيانت فريقوت فك رسول الله الصلاة والسلام قاتون أيها امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه لعنها الله والملائكة حتى ترجع فإن سلقروا سلقروا بورد فراغوا بورد الله وذا ملائكة مالكوين ديرت كفاية تشبيه كيانت توتك يا من توتك رأى الله جل جلاله ويقروا Të fillaka e kam i shamin edhe saq men para njerëzve ja kjo te mi ko ata me tutë te re Allahu tai burri i cili as mos konfason burr i, i, bur, i tutë tu tutë te re Allahu xhellal xelalu ai filli ka mor grua e sargoa hijem bita me tutë te re Allahu tai burri i cili as martu ka mar rob i huaj edhe zila ti rob i huaj mi dal zot cishka porosit Allahu xhellal xelalu hu xhellal Dhe të të të i borë i cili, për i kësa i dite, i cili nuk është bonën sjetë ula, me modhe dhe garanta, me modhe, kalaja me modhe e gruzve, ku ajo rrim, edhe rrim e mbrojtër së në hinan miku, në mrenam dirve të kalat, me pa, me pa, shka ka ajmë ajm dëshirë me pa, dhe të të të i borë, dhe të të të i borë i cili ka angre harapu, dhe të të të sërë për i kësa i dite aji që i qetëri që ka bo me njële, Në tutër fërët a i që në qëtërin e faroj edhe e varoj me fjan, a i në tutër të rikësa dite, po mësë tutër të a i që ka ka falë në mozim, mësë tutër të a i që ka ka falë drej, mësë tutër të a i që i sukatut në i letin dhe, mësë tutër fërë a i që i sukatut popullet në atë me sërë se e keni gabim, kur e ka në të gabim, në tutër të a i qëni e ka fa popullet në gabim edhe ka një mu për koke, se të mdoj تفولين كيتسي تافلي هاكون كتو نوتو تن كتو كتو نوتو تن مياكن ديسو nessa vita se ke dit para te parafi njerza shum dit eron اذن ودي الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ الظَّفِيرْنَا صْفَرْنِي بْلِكِيلِي بَرْكَانَا جِنَا وَبْكَالُن مَجْذَڤْرِيمِتُن اِسْپاسْكَامُونْغُنْ تَا أَفَوَجَاجَ فُوغُل اَسْمَارْيَا اللهُ جَنَّلَهُ كَانَ رَضِيْتْ دُوغْلُنْ طَارَتْ مُوْعِظُنْ كُرَالِكْرِيمْ كَفَانْ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً Se e ka radhjit voglën para të modhës këra li kërim? Për qëfar arqia athu? Se të ka thonë, si asë të moja për si përka arru që i ka të moja, asë të voglët? Po ka thonë, asë të voglët si përka arru, asë të moja. Kër janisë ti me gabu së aftën këtë dunion, përka janisë, a përka të moja këtë i ka të voglët? Kër janisë me ohalit, me elishur e imbit, përka të më të punë janisë, të më të punë e lënë maj në fëllim janis një me i kur të voglës me lan të një kërë të alish një të voglës halitës e dhe lasdrosh e i ban një parkë shëtitje dhe dhe dhatës me lan në nësërë dhe një të voglës ketër pra kur të alish 7 dit dhë, 7 voglës përë të alahëllë gjenë dhe gjelalu bërë një e mëllë të një e mëllë me këtë një të mëllë këtë antke që vinë barabar edhe të bërë në gjonat një e ta e tali sa halit është kërti nishë këtë që Allah u gjenë në gjerë në të ka thonë me i bo janis me i bo, ato që ka të ka thonë mos me i bo pra. edhe ati janis pika të boblët që piko janis thua e ti me filozofiën tonë, o njëri i kësa i kohë rakia po edhim që jash rakia po edhim që jash haram këta po edhim a përpivën mështë jati vërë gjallar dhe lajë ajo mëgjës, janë shallallaj ose janë i shpikat vëgjë si pas disave une se pupi një kupina unë s'pupina se une për e pime me për e pime me e pime një besi edhe qona si jam si ato ato si të fundjën mos dhe i bushu e unë për tregëj pra në emnin e allahu gjëllë gjëllë luhu vë gjëllë shanuh si që kemi të regu në që njëherë për para bashkë që shkanë të regu le matë e tonë para meve të ndërshëm allahu i më shirohë në vorët e ative dhe ma askara ka kësiruhu wa ka kaliluhu haram hadis ajo që shumitë asaj të bandë pitë dhe të bandë dejë pika asaj është haram pra një pikë piju edhe një sistërë në vizki janë të barabartë Një pikë pivë, një pikë venë, edhe një ni finstërë një vizë ki janë të barabartë. Shumitë e kësaj, shka të banë me i pi 400 piva, shka boshë? 400 mjë pi, shpa një alë, shka boshë bosh me sëbrami? E, boshë drogë dhe, alës me dhja, boshë lampari. Lampari boshë, patosë, patosë, patosi për dhimë me loqë. Prakis, shumis, aasai, aasha, aasha. Aqali, ddini, pini, pra pakitë shumitë se asaj është haradë. Piku pëllonë ti, piku pëllonë a aishka, kalis, i shka nukash në këtë din e rajosër, a i fëllonë për një për një për gjaunit, pra Allahu dhëllë në zilalu për e i të voglisë jë kanisë, ka thënë, la ju dhërë dhërë së gjerëtën, u në këbira. Kë e fëllonë sërte, kër të kalejsh në pazar, i shafë sërë në këtë zamanin tonë disa trujeza, të i shitë disa janë afive kanë gjuën e ka njënjën njuh, arabe, e njënjën modernë ka ka ka e kanë emë në loto, njënjën modernë e kanë emë në toto, njënjën modernë e kanë emë në toto, e më aktive shkam shefët pra, më shefët ondra jote o gjaliri e kanë, më shefët ondra jote e mikë, se ti në në bingo, apo në lotën e shtetë e Gjermanë, në ditë pëj didve, kurqohë së tabale, kurqohë së tabale në ditë pëj didve, Kërë kërë që në gazatën në mëriot Në mëriotin dherën e patë markë Ka ndalë një milion Dolmir Dolmir E ilumi ti pra Ilumi ti Që ditën e kiametit Kërë dalë mi para Allah dhe në zhelalu Qërë kejtë për një ditë i bitisin punë të nga Ata shkojmë gjëllet E si para Allah dhe një milion ditë dushme nejtë ditën e lodarijës i nëmiti për përse unë nësja veva e bleva atë biletin a i më dha atë në milion mark unë e bleva pas mark unë legal e kam morë e legal edhe jo gjallarët një herë për gjithë mëjtë nuk e keni vendosë me i kuptu punë jo gjallarët nuk e keni vendosë me e të herë nuk e të botë një ditë për ditë se di i shka po bani kini ngejl me atë qita të vetri edhe në sa punë me i që i fitë unë dhe të trevejt i shka dhe të trevejt i shka la në jam i dashur dhe të trevejt i shka është për ti e shpëtuse dhe të trevejt i shka është për ti e regulore dhe të trevejt për ti e shka është në formin e shërbetit unë për trevejt i shka për ti e shka në sofrën e kësa jete e lunë rolin e sëkjashit e në rolin e rojës repës ista për banjarit banjarit helmit që që mienë e në ndëgjëm e dhe mendje. Sistemi loto, sistemi tëto, sistemi bingo, në këtë bod nuk ashtë i formun për interesin tanë. Aja ashtë i formun për interesin e njerët me të menqër, të të të të përkadini, nuk e kanë përqedera halal, ashë haram, të në që tërfeja janë. Përka treja halal edhe haram të ato nuk e zviston, ato e kanë qpikat e edhe ashtë me interesin e ative, Për ta fjeshtoj për me kuptu shka e më të thonë. Për ta bajsh prosto. Për janë veri unirën kejtët e la, pa për zhjitë që ta kuptu ishme një hadë. Për 21 milion e 600.000 banori ka shteti Gjermen. Këta e amë thash a gjatë ative në shpinë ratë, këtu për po e thonë. 20 milion njerë dhe lujë lotën. Prej kejtë ati populli. Mafia në për zhjitë ashtë. Kër ishin për zhjitë kanë qenë pak 19 milionë. Në, që përvjen, 20 milion ondra, 20 milion krena, që othin në ondër për ka 1 milion dollar. Ca, a këtë që, a, qëndra, lotës, e në shonë një një në mërë i të i bërnë në vete 1 milion dollar. Sa ondra e në fatepë? Në në nëjëtë. Në në mëtë ondra e në fatepë. Qaj një një një nëmër, dërin 3 dhe ve 4 dhe në radë në mërani e kejë, zi ima, o në gëherë, si gjithë mon i pa garantumë, edhe aj përnat dëll të thotë këtë lasë, ki njëri johën përnat nuk mëshët me venë. Do thotë, me qajnë të hodja, që shtu i në gjanë kjo, o da i më kërësijë dhe të fërë kështëto, gjënët ka, po jëj pa garantumë, gjënëm ka, po jëj pa garantumë, në mund ka, po jëj pa garantumë, e gjithë nërës dhët i pagarantur, ku një sinë të ebës jam të mirë. Të parën dhët? Na, dhëtën dhëtë shka i thunë, i pagarantur, i pagarantur, i pagarantur, shka i thunë i ditë ti, edhe i pagarantur, po, rrë i pagarantur, po, pra. se shku në, pësë ati së me i thunë? Po së me i thunë ati se, ati së me i thunë se, mafën i dhëtë në në në maron, bolla. Ati së me thunë, se mafë انت ترنتين ام لنا الله مزدى كيف نشتا عصد لكيني جنة عرضو السماوات والأرض جنسيرة تاتية الشيلة وطوقات يلي مليون مارك كراسون زيلي زيلي سلم يلي مليون مارك تنه خلاف ما يكري بيهما عاني قليع سي جزمور اي باقران توبه نزت مليون يرز Ka dhëtë markë vojnë 10 milion markë në qendrën e lotës, 10 milion markë në qendrë, 1 milion tije pra, që i more, zime se i more, 109 milion ke kontributit dhe, dhe me janë që në qështë e me dëshirë, e pa dhe këshje? E pa dhe këshje? Për nënë në fabrike në kemiës me moskë, nënë të hapë, a 109 milion i janë qënë ative në qendrë a gje, e dhe kujtonë se atos për tije pëpunujnë, atos pëpunujnë për tije pëpunujnë për u në pra për një ndërë ma stajnë të vetëve me fitur me fitur që ndrimi në konë para Allah një milion vetë një milion ditë a palivrit për i venit hitë e ta shë ajo lotë ative zënginave ka shdrip të në ka shdrip të në me që të rejmen apo me qatë rejmen edhe u që ditë në gjemë të tonë lezimo atë gjemë për najlujnë po për, për najlujnë edhe gratë Po për po, anaj po, lu inë dhe gratë, edhe për a inë dinë dhe gratë, shka të më do me në fatu samuraj? Por a inë dinë dhe gratë, shka të më do në fatu një një nisan, që inë zhoni për dhe më fitu një një në në qëterë, i gjemot, të mderuar i gjebot, të nderuar të ri, Allah u dhënë me gjelalu, këto zhona rrept të kanë daluru, për shkak se neve na kam suki islam, e for në ju në se do në kjeni muslimatë, Ju më thënia me dorën tim, më s'e dëgjën me dorën tim. Vetëm një rrugë përiu nga as e lijua. Ajo rrugë ka emrin rruga e pulës. Ajo rrugë ka emrin rruga e veprimit dorës së gjatë. Elas që askar fillun me ju vetë të spija ju me dorën e gjatë, ajo është lumturia juve në këtë botë, edhe ajo është historia juve para Allahut dhe Xhelaluhu. Me dorën e gjatë. Po, ai musliman, i cili këtë botë të mendon ibadet papun, a i muslimani të të këtë dojë të mendon, ibadet se qërë punurin për muhë, a i dojë të më kësitë të hadisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam, atje ku Rasulullah sallallahu aleyhi sallam i du të prej dhita dhe, e fiti jonin prej sahabëve, mas namazit drekes ka qenë, ka qenë këbisit, fa ejne fulajnullera, ku asht pëlloni speshok, i thall, inëhu ja abudullaha të i dheri, thallja Rasulullah, a i fa i banë Allah Sa wa in deruari, sa Zotriu sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yus'imu kushfiyathun grafi." Sa kulluna ya Rasulullah. Të gjithë na po ndihmoni, sepse sa ju pulin, jeni më mirë se ai. Të gjithë në Mqdashur të Allahut e Ai. Të gjithë në Mqdashur të Allahut e Ai. Pse ju në Mqdashur se ju edhe i badevetin për banë edhe punën, ai po e bën vetëm jonë. Para te në Mqdashur. Pse ju po e bani edhe ibadetën edhe punën? sa paratie li madosor pro islamit ash pun ka thon allahul quran quwa kulli a'malu qoneli qoneli domethan fallo qoneli domethan angazhone dorne djash eda hani prei doros juve inna lakma in daud khairu lakmatin akeltaha ma akelt min amali yatik maqn ka shor ne daosur che ke homr get bot as ayo kafsha ta thile ke homr ze djasta stole që në Davudun alayhis salam ka ngrënë nga puna e tij Davudi alayhis salam ishte parqtar po i thyim shqip ishte kovach sepse nuk ole morrë dash Ishte parqtar ta fa, ai hunger au shtii prej dorës së jashtë të vetës as shtii prej dorës së jashtë të vetës e, për fondë që një sot minjeri kur jam te Davudi alayhis salam minjeri qadean pasabërja interesantë në armës shirë të e bon dhe një punë, nuk të tracin të të e pasë, shka më banë, pa më në ardhë për në kërinë në armë të e pasë ati, ratit dhe më një skjegutë. Ardion i la ube arithë të ra, më se të barujin e lekat luftës. Përsharë, shka më banë, për së përdi shka më banë. O të dhesë, shka në këtë eshë, jo më dhes, spesho, spesho, të dhesë, përsharë, përsharë, së më prit Milën kërta morim, do kanë qëhë me gjithë që omanë. O, të shpi akirë, së njerëtë. Gruja milën të pësit i magja, i zërë, i përë, i përë, i më tonë, shka për të me përëmë atë. Po ka dhërëm kërë për zhërësën do, dhjetë, grafë shkallë, grafë marën, bukë me zalë, me milë marënë, shka për të me përëmë atë. Gëdoët, kërëti trake, sajë, më ka dalë e pa. E, që fi, që fi Më në thunë, kër e krev, do një sabër, alhamdulillah, kër e krev, Daud a.S. i ashtini krapë, ishte jelek i luftës i ndërtuar me mujizët e Daudit në formë, Daudit e ponën të hekrin si gratë qërapin me krapës. E bante me krapës. Kër e dheshje jelek i luftës fa, nejmës sëntu wa kalilun failu, dhe ki njëri fa, fa, fa shumë mirë është meheshtë, po takë po e bojnë. Shumë mirash mehesh, të pakinsa për e banë Që dhe akë dhëmë shashka kanakon të maru E kemi fjallën pra E kemi fjallën Para punve që pëndodhën dërëm E para kësa i bote dhe prim Fote dërën poj fote, fote dërën për vladhë jam i dashon Fote dërën për nësë lejët qertë me të shi Nësë lejët Vetëm njanit në ketë një slami Ju ka leju qetëri me afru ka pshatën dhe goja Vetëm një njerit kur kuj që të dhe të mjanit ju ka leju qëtëri kafshatën dhe goja me afru ka fërë kushatë e ki kush të të bale se ju më do këtë si aji se nëmi të bëhë sabër me pas e pale kush të tjetë ki në ka i dhejë veç banë sabër rri a thënë borri kër i afrën në gruz kafshatën dhe goja e ka të lejuarë edhe atëherë rritët a i shumë i manë të allahu gjellë gjellaruhu o gjellë shalu për ka dopsi e asaj për ka mundësit fëmë Nuk e ka qëllimin me mëshë ljubën me bazën e adhën të goja. Dhe se ka këtë qëllimin islami johë, islami johën e majmërë, qëllimi islami të ashtë qëti dhërën e gjatë të angazhësh atë shumë, edhe me e kjo dhërën e gjatë, sa e gjatëta edhe e majtë e asoj. Këtë qëllimi ka. Titë njërë kojshën e qëka rëkojshën këtë botë për zonjën të të cilës, i ke dalë zote dhe ke tregu se t'i e qadra modhe në njëje nësësilës ajo mirë pushën pun Allahu gjëllë gjënaluhu vë gjëllë shanuhu ka fa në Qurani Kerim inëllëzhinë amënu pa nëse kafe rëzohënë gjëmot inëllëzhinë amënu wa amilu së salihar ato që kanë bërë besim në shëndosh edhe punë të mira pra islam i shka këna këna besim edhe këna punë nuk kana besim edhe i badet një lojë prej lojëve të i badetit të edhe buk me mëdojnë që të kush, jo islam, imën edhe pun dhe prim, studim, laps, letore lojëje, lojëje, lojëje lojë, beri nësa për shpina dhe për majhët punës të redin njërësët për veti edhe për atër që i kejtë shpia i këtë kejmë, insha Allah do të vazhdojmë gjumajat që povinë po me sigurinë se na kemi kalur mujtë e hadjit tashimit mujtë e hadj Ibadetit maghë Allahu Jelle Jelaluhu Dukë e luë Që ketë namaz Jumohë e prejneve Edhe gjithë umetet Muhammed Mustafa Iskabun të ban Isha Allah Dukë e luë Të Allahu Jelle Jelaluhu Vë Jelle Shaluhu Që zikrin tërë Që të ta përmendim Allahu Jelaluhu Në namaz Edhe jashtë të namaz Dhe dheri tash Prejneve dhe keve Musliman vë anëman Bëtë iskabun të ban Apive që e kanë falë Jumohë përën këtë sahat okay, ozë dhët pranojë e ative që se kanë falë halatë e rimramje, bërë janë letë dhe banë jazë mundur që raton gjamitëve eta, mështetën të tibirë, ka falë i namazinë gjumohëse, ozë dhëtja pranojshë, lilla e l-fatiha.